jo gaizpura egunan? Egunon, egunon denoi? Orena e, tenorea nola jatzen da munduan nola, nola finkatu da. Badaki zu iparpolotik hego polora marra bat etiten badu zue eh? plak Badaki munduan infinitu marra egin eginditzake zuela, baina konkretuki bat intzuten Green Beach. Green Beach da Inglaterrako herri bat eh? Hortikan pasatzen dena, eta beraz Euskal Herrritik ero oso oso oso hurbil eh? kilometratu batzuutana horre ditu zitzaion, zero meridianoa ditu zitzaion. Eta hortikan, eh, ekuatorian jartzen bagea meridian hortan, ekuatorian, eta azten bagea ezker eskuin muitzen, lurrari buelta osoa ematen, gutxi ba, horra bera mila eta bostuen kilometroka ordu beteko, atzelapena pena, oso araxurretzen da. Hori, e, Euskal Herrian gaude, ekuatorian, edo Korsikan gaude. Badakizue Korsikan, hemen sa distantziango da utzora bera. Eh, 1000 kilometroango dea. 1000ko batean bai. Ba, utzora bera ordu bete lehenago ateratzen da euskilia Korsikan eta ordu bete lehenago iskutatzen da. Hemen baino. Naturalki eta hori gertatzen da e, estatu askotan. Agian Euskal Herrian e, zeintzu dira e, gune ekstremoenak? Ba, zaindateke Xuberoa kostarik serri ta Bizkaiko ba, barakaldo, e, Maule barakaldo Hortze, zer distantzia dago, berreun kilometro, zer distantzen goda, eguzkien, ba, ordu bat, baina hongo da, ordu ardibat, eh? mm -hmm. gutxi xigo igual, hogei eh? minutu da, baina hongo da. Baina, bueno, horrek egin, ez du merezi, ez e, e, gure herrian, euskal herrian jartzea, e, e, ordu bete mauleta, hogei minutu berandugo e, barakaldon. Lehen, dena den, lehen, baina dela zen berrun urtzi urtzi, itentzien gauzoiek, eh. Herri bakutza bere e, ordua agintaria markatzen zuten. E, mundua orduan etze interkonektatuta. Bakutza zeukan bere bizitza eta jendea bizi zen, bizi zen bere herrian eta bere ordua zuten. Ze gertatzen da bigarren mundu gerra ondoren, ba ja ze herrien arteko harremanak, komertzioa Etorduan, eh, ezinbestekoa zen bilerak itzeko ordu normalak ekutzea, jakitea, eh, estandarizatzea hori dena. E, bestela ezin eskoa zen ja e, bat egitea Italian edo, edo edo edo Parisen edo, edo Berlinen, hmm? Bagutza gutza ordua zuelako. Orduan pasaden mendean gutxi horabera erdi aldetik aurrera, lehendabizi Europa izatzen, hortan, eh, hartuzuna ordua finkatzean. Eta estatu batuetan, ba, gauza bere intzuten. Estatu batuetan aldaz ere, ez da ordu bat, ordu dezbernia daude, zabala delako. Eta dakizue, Washingtonetik, Los Angelesera, ba, ez da, ikizema kilometronko dira, baina lau mila kilometro, baus mila, hori eh, zinduzu jarri <laughs> orduera. Baina logika batekin eh, aplikatzen dira. Aitzakia aterazen asteko ordua aldatzeko, urtean bi aldiz, irurogoi ba, eta amargarena amargadako krisiatik danda? Zegoeratu zan, petolioa garriz dituen zan petrolian menpe bizi ginen denak. Goen baino gehiago, goen ere bagaude, eh? baina orduan zen izugarria, gure etxeko argindarra, e, berogailuak, e, kotxeko ibilgailuen esantzak, e, gasoileak, dana, dana zen e, petrolioa. Eta petrolioa ba izugarri gara, ez begaraian, zanbe orduan ba, e, zintzilari eta politikari batzuk esan zuten. Bera, hazi bardu, aurresten hori, pixka, pixka eta aurrestu inbar dugu. Eta esan zuten guaz zen e, zaiatzea enpresetan, jendea lanera etor da dilea eguzki pixka dagonean, zer bestela, gauez e, iluna dagola etortzen badira, bero gailoa piztu erdira, argia piztu erdira, eta burua ezer zen ba gu piztea. Eta bazun, bere logika bazun, baina pentsa zazue, egun ohentxe bertan, eh, ohentxe bertan. Euskar herrian dugun argia, edo guntza egitezte eskoziara, eskoziara dagoen argia, Ez dia gauza, bera, hemen huizeko zer zortzeta goen goi momentu enten, eh? atatzen da euskila eta izkutatu eta arratsaleko zer zerretan, zazpitan eskozia momentu enten, huizeko ja, behatzi terretan e, a, etortzen da euskila eta arratsaleko hiruetako akabo. Beraz, e, Europa osorako hartu zen hori ere, e, neurri hori, a, ez da oso logiko izan. Batzuentzatik gara bantalea pixkete duk izun momentuan. Ez da irabazten a, pentsatzen zena E, ez da irabaz, momentuan pixka irabazi izan, baina ze gertatu da berroi urte pasadi elau, erabaki hori hartu zenetik eta gizarte aldatu inda. Gure enpresa jaztira lehen bezalakoak, tele lan dago etxetik egiten du jendea lan, e, enpresa txiki asko dago, e, malgutasuna dutenak, beste zerbitzu publiko asko dago gauean lan inbar dutenak, gero gure etxeko e, tresneri elektrikoa askoz gutxigo konsumitzen dute. Ja. Guria aurrestu deguia teknologiaekin aurrestu ditu gauza asko. Beraz momentu hontan eta kite esaten zenbat aurresten den neurri hori hartzegati, baina ridikula da. Jose Gaizpurua errani duzu lehen bezala etorri ber dela nun eridu hiri bakotsak bazuen bere ordutegia edo in zu temaarima seitut zuka a txiksinisake bakarrik kasteko euskal injari doakionez ordu bat urte guzirako. Nek euskal Herria mentza bai, Herria txikia da. E, Euskarrien orduet hartuko nuke, baina beste herri batzotan ez, oso herri zabaletan ezin da hori egin. Herri zabaletan lekuan lekuko jendearen biorritmoa, jendearen izaera, jendearen osasuna, jendearen oiturak kontuten hartu liateke. Eta hori da behin ez hartzen, beti hartzen da ekonomia. Jendearen biorritmoak euskiarekiko, euskiarekiko dia izakera e, naturala da hori eta gu bortsatzen baiogu jendearezu ez e, intzasu en logotzio edo, edo loge jaago eintzasu ba gero lan munduan ere errendimendu eta ez da naturala ez da ona izango osea peluzera ez da ona izango eta hor nahi duzu oraiko dotula amarkadako neurri horrek ez duela baliurik orain ba nere uste apalean momentu hontan ez eta Baina garbi ez etz Europan, ez da bai dandat, bukatzeko, zer espero da ez da bai da, zure nahia gauzatuko dela, Jose Gaizporua? Ipuin bako, ondatuko dizut. Posible da, Frantziak hartzea bere irizpidea, eta Espainiak hartzea berea. Eta endaian bizi garenok, eh, agian, igual, ez natuko gehiago izako zortzitan, eh, endaian, eta lanea, joaten bagara, ego, Euskal herri donosti ira edola, ordu beteko aldea dukidezak egu. Gure katastrofikoa da. <laughs> Eh, herri bakoitzak hartzen badu bere iritzia momentu hontan izan katastrofikoa lekuen lekuko ba, bizitzak bizitza hartu beharko litzateke eh? eta gero gero etorri beharko lukete beste irizpide eh, ba, turistikoak ekonomikoak oso Txarra da, denontzako kriterio berdinak erabiltzen baditugu. Eta Europan gauden ez, oen bagizu, Europan, adibiz, dena da, dena, neute, dena modu berenitia gauza guztiek, ekonomian, mm -hmm. e, e, polizian kontutan, e, nahi duzuen gauza guztietan. Eta, eta ez, herri desberdinak e, ditugu, eta Suedia e, ez, da, ez da Euskal Herria, eta Euskal Herria ez da Suedia. E, bukatzeko Grimwichen... Uh... Parian gira, Bye. eh majaberian euskaregia ejan duzu bai ez gitaike uh, ni guko horrena tenorea atxiki urte guzian goretzat bai bai bai ni gustabez